xerezaderen artxiboan gozoki. Egilea, Eskot Fitzgerald. Euskarazko itzulpena Inigo roke. Gaurko irakurle gonbidatua Inigo Roque. Eskot Fitzgerald. Mila sortzireun da lauro amaseiko ogeita amaseiko irailaren ogeita laua mila bederatzireun da berrogeiko abenduaren ogeita bata. Nori zantzen, Eskot Fitzgerald ez da erraz erantzuten galderari xerezade. Kritikariak diotenez gerrarteko garai alaien gainbera ondoen erakutsi zuen idazlea izan zen. Alase diote bederen pinguinakoek, haren lan auten kutsan. Baina ezer gutxi diosku horrek sortzaileaz. Scott Fitzgerald gizon tormentatua izan zen, ororen buruan. Princetonen porrote zuen. eleber gintzan ere, huts, ustez. Zine man ere, etzuen suerte berik izan, eta alkolak etzion jabaldu porrotok eragindako mina. Gaurri irakurriko dugun kontakizuna, politiori, metropolitan aldizkaria karrikaratu zuen mila bederatzeireun eta hogeita Tales of the Jazz Age bilduman agertu aurretik. Sasoi hartan, ondoen pagatutako kontakizun idazlea zen fitzeral. Eta hori, lehen ikusian abantalean handia izan behar bazuen ere, haren arazorik handienetako bat izan zen. Aldizkari diru aldeak aingogoko zuen bizi modu nasaiari eusten lagundu zion baiki. Hala ere bizi modu horren izan zen eta ordainpeko kontagintzan jardun beharrak eleberri egintzatik alden arazi zuen. Zinak eta minak ikusi zituen bi jardunak bateratzeko. Haren Arenuztean garbi bereiziak bait ziren kontaktu izun laburtxoak etaren geniotasunaren betea agertu behar zuten eleberriak. Ahatik bilanak ez du lotuta zeuden. Ipuin askotan eleberrietan gero sehago landuko ziren ideiak bait zeuden. Gosoki honetan haren historia askotan bezala hondamendi txiki bat ageri da. Patuaren aurrean jaiki nahi ezin bat. Mathieu J. Brucoli irakasleak dioenez. Gartalekoa Georgia hegoaldeko hiri bada, bat Deep South horretan. Haren Andrez Heldaren jaiotarria Montgomery, Alabama, sumatzen omen da hegoaldeko historia hoien guztien atzealdean, eta behar bada baita Eskotek umetan aitariantzundako Konfederazioko eroien valentrien durundia ere. Hala ere, sereza de maitea hegoalde hori urrundago. Bai Bilbotik, bai Bartajedik Gok Mendebaldarrok, imagina dezakegu eguneroko bizimodu presatutik lipar batez libratzen den gizaki menderatu bat. Gozoki Alfer gorotz Goroz arren. Zuek eguzki aldean, zuek eguzki aldean, zuek, bueno, entzun ipuinas ere eta maileran esango dizu zer ekarri izango gora gozukik. Orain gozo-goso plantatu kusina honen artean, len bizi eskotek berak aurkeztuko diguta berelana. Gozoki Egoaldeko historio badau. Lily of Tarleton iritsiki du gertaleku Georgian. Nahi handia diot, Tarletoni. Baina, etxakin nola, ari buruzar baiteazten dudanean, gutuna jasotzen ditut egoalde osotik. Niri demanda inez, hau edo bestea delata. Gosoki hau, demetropolitan aldizkarian karrikaratu zenean, elemenia bat gaitzespen oharri iritsi zitzaizkian. Egora bitxi samar batean ihatzi nuen, nire lehen eleberria argitaratu berrikitan eta gainera lehenaldiz laguntzaile bat izan nuen kontakizun baterako. Izan ere, dado jokoari buruzko pasartearekin ezin burutu hiruiknen bilela ematearenengaa jo nuen, zerenak hegoaldekoa denaldetik aditua izan behar baitzuen eskualdeko denbora pasa horren teknikan eta terminologian. Gin Powell gosoki bat zen. Nainuke ura pertsonaia erakargarria izatea, baina gisa berean, uste dut bidegabea litzatekela zuri surisiria sartzea. Ura gosoki bat zen 1983-4 urtean, egozkorra, Eta nagiki hasia gosokien sasoiosoan. Alegia sasoi guztietan, gosokien lurraldean, Mason Dixon lerrotik asko segualderago. Menfisko gizon bati gosoki esan ezkero. Segurutik urkabilur luze bat aterako du Praken aurreko sakelatik eta eseki egingo saitu hurbileko telegrafo sutoin batetik. New Orleansko gizon bati gosoki esanez gero ordea, segurutik Irribarre egin eta galdetuko dizu ean nork eraman behar duen zuren eskalaguna Mardi Grasko dantzaldira. Lehenengo Oñoarra, Mardi Gras, New Orleansko inauteri jaia. Oinoarraren bukaera kontakizun honetako protagonistaren sorlekuko gosoki zoroa bi hiion artean zegoen, Perrogei mila biztanleko i tseki batean. Hiria berrogei mila urtez losorroan egona zen Georgia hegoaldean, meslantzean behin azaldatzen zen eta zerbait marmarikatzen zuen gerra batez, sein noiz edo nonbait gertatua baitzen eta beste bestedork aspaldi aspaldean ahaztua baitzeukan. Jim gosoki zen, berriro idazten dut, oso doino atsegina duelako. Ia maitagarri puñen azirena bezalakoa, jim balitz bezala. Ez izenak nolabait, haren erretratu bat itxuratzen du. Aurpegi biribil eta guztagarria, eta eragustietako oztu eta landareak haren kapelatik ateratzen. Jin baina, lusanga eta meea zen, eta gerritiko kertua zebilen bilarma haietan makurtzaagatik. Iparralde basterkeriarik gabekoan, kale kantoiko alferrontzi esango zioten. Konfederazio mendera ordea, ordea, da erabiltzen den esapidea, bizitza osoan lehen pertsonan alferra izan jokatzen eman duen pertsonari deitzeko. Alferra naiz, alferra izan naiz, alferra izango naiz. Jim etxezuri batean jaio zen berde batean. Aurrealdean, eguraldiak maiztutako lausutabe zituen etxeak, eta atzealdean zurzare ugari, seineko ondo gurutzatu xarman garri bat eskaintzen baitzioten landa eguzki begi loretsuari. Azieran, etxesuriko biztanleak ondoko lursailaren jabe izanak ziren, eta aren ondokoarenak, eta aren ondokoarenak, eta aren ondokoarenak. Baina hain aspaldiko kontuak ziren, non jimen aitak ere ia ez baitzuen gogoan. Aitakain hain denbora gutxi emana zuen horretaz gogoetan, non borrokaldi batean tiro batez hiltzen ari zela ere, ez baitzion alakorik aipatu jim txikiari, bosturteko aurra izu laborria harturik zegoela. Etxe Etxezuria ostatu bihurtu zen, eta meikoneko Andre Espaini estu batek hartu zuenaren gobernua. Jimek izeba meimi esaten zionari, eta buru eta biotzko roto zion. Hama bosturtebete zituenean, bigarren eskuntzako eskolara joan zen. Ilesapa beltz bat zuen, eta nesken beldur zen. Etxeari aztio zion. Han, lau emakume eta gure bat etengabe berriketan aritzen ziren udatik udara, zer lurzail izango zituen hasieran paueltarren etxaguntzak eta zer mota aterako ziren urrena. Iriko neskatoen gurasoek, Jimena oroiturik, beraren antza hartzen zioten begi eta hile ilunengatik, eta konbidatzen zuten festetara, baina festetan lotxatu egiten zen, eta nahiago izaten zuen tailiren garajean jezarrita egon ardatz lokabe batean egonean edo haua etengabe arakatzen harakatzen luze batekin. Sakelarako dirua lortzeko lanxellebbreak hartzen zituen eta horregatik utzi zion festetara joateari. Izan ere, hirugarren festan, Marjorie He txikiak zurrumurrua zabaldu zuen denek entzuteko moduan, erosketak etxeetara zeramatzenmutillas zela. Artara, Gk, biurratzekoa edo polka dantzatu beharrean, ikasi zuen edozein zenbaki ateratzen daduekin. Eta azken berrogeita mar urteetan inguruan izaniko jokaldiei buruzko kontu gatzoz entzun zituen. Emeretzi urtebete zituen. Gerra piztu zen eta armadan sartu zen marinel. Urtebete eman zuen letoia garbitzen Charlestoneko itxasarmadaren basean. Gero aldatzearen, iparaldera jozuen eta urtebete eman zuen letoia garbitzen Brooklyneko itxasarmadaren basean. Gerra amaitu zenean etxera zen hogeita bat urte zituen, eta prakak laburregi eta estuegi geratzen zitzaizkion. Haren botinak luze eta puntadunak ziren. Haren gorbatak gorriminezko eta arrozasko anabazal harrigarri bat zen, harrigarriro bildua, eta haren gainean baziren bi begi urdin margulduak, eguzkitan lusaro egondako oialdotore xatartu bat bezala. Apirileko bar batez, gri saul bat edatu zelarik kotoizoroetan barrena eta irizargoritzuaren gainetik. Aren irudi lausoa geritzen esola batean bermatua. Txistuk eta ilargiaren ertzariso Jackson Streeteko argien gainetik. Araso bat zerabilen buruan setatxu. Ordu bete emana zuen horretan. Gozoki gonbidatuta zegoen festa batera. Beiala, mutil guztiak neska guztiei igun iguntzieten denboran, Clark darau eta Jim ondoso ondo esertzen ziren eskolan. Hala ere, Jimen jendetasuna garajeko egurat xoliotsuan desegin bitartean, Clark aldika maitemendu eta desmaitemindu zen. Unibertsitatera joan zen. Hedateari eman eta utzi zion eta laburre zanda, iriko bizizale handienetako bat bihurtu zen. Hala ere, Clarkek eta Jimek adizkide jarraitu zuten, eta adizkide zuen ura aldian bengoa izan arren zendoa zen. Arratsalde hartan, Clarkek forza harraren abiadura behititu zuen Jimen parean, zeina espaloian baitzeuen, zeru oskarbiaren azpian, ura festa batera gombidatzeko aizialdi klubean. Hala jokatzera bultzatu zuen bulkada, Jim bita onartzera bultzatu zuena bezain arraroa izan zen. Azken hori azperdura berezko bat zen, abentura zen iaizuti bat. Eta orain Jim gogoetan ari zen erabaki hartaz. Kantuan hasi zen, oinluzeekin espaloiko arrisko bloke beltz bat jos, harik eta estarritiko doinuari lagunduz gora eta behera hasi zen arte. Etzettik irri barre batera. gozokien irian... Jein bizida gozokien erre gina, Godaletak maitetagozo hartzen dituan ez, Ez ziote okerrik egiten ez, ez, ez. Lehertu behar ezaz izen espaloia astintzen galapaeten alako batean. Arraioa! Murmurikatu zuen osen samar. Tenak izango diran. Lagun arte zaharra, etxezuria aspaldi erosia zuena, eta ofiselaren erretratu grisa samauaren gainean, jimena izan beharko zuena. Lagunarte hura baina, elkarrekin hasia zen inguru itxi hartan, nesken soinekoak azbete-azbete luzatu ala, itzulbiderik gabe, mutiien prakak horkatietaraino bapatean eroriak ziren bezala. Eta ez izenen eta goiztiko maitasunien gizarte horrentzat, jim arrotza zen, bigarren mailako zuri pobre bat gizon gehienek diosala egingo gozioten errukiz, kapela zagurtuko zituen iruspalaunezka, hori horixe izango sendena. Iluna barra loditu azelarik, ilargiari oial urdin bat eskaintzeko, iribero eta zapa atseginezkoa zeharkatu zuen Jackson Street eraino. Dendak ari ziren, eta azken dendariak etxera bidean ziren, saldiko maldiko geldo baten ametxezko jirabirak eramango balitu bezala. Kalekoferia bat edatzen zen Etxola Milakoloresko Kalesulo batean behera eta halako musika nahaste bat eranstentzion gauari. Ekialdeko dantza bat Kaliope batean, turuta malenkoniatxu bat zirku ikuskizun baten aurrean, euskara organo baten Bach Home inteneziren bertsio bizi bat. Gosoki denda batean gelditu zen eta alkandora lepo bat erosi zuen. Gero astiro abiatu zen Saudasan zerantz. Han udako arratzaldetako ohiko 34 autoak zeuden eta ume belts batzuk haraona sebiltzan isoskiak eta limoira saltzen. Caiso Yeim Sorbaldaren atzetik heldu hitzailona hotsa. Joe Ewingsen auto batean eserita zegoen Marilyn Wadeekin Nantzi Lamar eta gizona rotz bat zeuden atzeko jesarlekuan. Gosokik kapelarekin agurtu zituen askar. Aupa ben. Gero, etenia ezuma ezin baten ondoren. Zer moduzuek? Haien paretik igaro eta garajera josuen patxadan, haren gainean logela baitzuen. Zer moduzuek ura Nantzi Lamar izan zen, arekin amabosturtean hitz gabe egon ostean esana. Nantziren haua oroitzapenezko musu bat bezalakoa zen. Begi ilunak zituen, eta haren hile urdin beltza amaren zetorkion, budapesten jaioa ura. Jim askotan igarua zenaren ondotik kalean, neskamutillak bezala jantzita zebilela eskuak sakelan, eta basekien berelagun lagun min salikarrol Hopperrekin batera makina bat bihotzautziak zituela Atlantatik New Orleans eraino. Lipar batez jimek dantzan jakin nahiko zuen. Gero, irribarrez, Bere atera iristiarekin batera, abesten azizena apeka. Haren gozokit birak biurrituko dizu harima, Haren begiak handi eta guztiz marroi dira, Gozokien erreginen erregina da bira, Ginenea gozokien iriko erregina. Pederatzi eta erdietan, Jimeta Clark elkartu ziren zaudazam zen aurrean, eta isialdi klubera abiatu ziren Clarkenforrean. James. Kaldetu zion Clarkek bestela bezala Jasminu saineko gauean barneratzen ari zirela. No lateratzen duk bizi modua. Gosoki gogo eta egin zuen galderazpatza dan. Ara. Esan zuen azkenean. Logela badia tailiren garajearen gainean, apur bat laguntzen zio bat autoekin eguerdian eta doainik gustentziak. Batzuetan haren taksietako bat gidatzen diat, sozapur batzu giratzeko, aspertu egiten aukordea, beti horretan jardun ezkero. Besterik ez? Bai, lan handia duenean, egunez ere launtzen bat, larun batetan bat ipat, eta gero bazago gutxitan aipatzen duan beste dirubide bat, behar ez du jakingo. Dadoetako txapeldunan aukirian. Kikara batekin botarazten zizkiatek, ze... Behin dut do pareari neurria harturik niretzat aritzen baitira perritan. Clarkek barrena barmen bat egin zuen. <risa> <risa> Nik berri sekulazdiat jakin nola bota dadotxoak, nahi duan egin dezaten. Egun batez, nantzi lamarrekin haritu behar dok, diruguziak entzeko aritzen du jokuan, eta itatxok eman diezaiogen baino gehiagoa galtzen dikark, Lengoan jakkinian urrezko eratzun bat saldu behar izan zula jojandeen ilean, zor bat kitatzeko. Gosoki zorai zegoen. Helma Streetko etxea oraindik hiri alda. Jimmek ez egin zuen buruarekin. Saldu genian, nahiko pera lortu genean gainera, kontuan izanik jadanik ez dagoela hiriaren aldeo honbatean. Abokatuak esan zidan dirua askatasun bonoetan jartzeko. Meimi Zebak burua galdu zian ordea eta diru guztia joaten dukura landetxe handiak sendategian egitzeko. Asko duk pa. Bali atozabazar bat, estatutik kanpo bizidena eta arajoan ainikenoz bait, gaizki bil eskeroa. Etxalde politadik, baina nahiko beltzi ezinguruan lan eiteko, eskatu zia garaioateko laguntza era baina zihatuste askorik aterako nukenik horretatik. Milade abru lehurtu zen bapatean. Clark Asko estimatzen Ni kanpora terana izatea baina nahiago nik ekementxe bertan autoa geldituko bau eta irira oinez itzultzen utziko bait. Arran opola! Clarkek horroka. Apur bat atera behar duk. Ez duk zertan dantzatu, atera egurazteko. Egon, egon. Deia egin zuen jimek urduri. eramango neska batengan atan ian bakarrik utziko arekin dantzaiteko. Clarkek barre egin zuen. Aizak! <risa> jarraitu zuen Jimek bere honetik aterata. Itzematen espadidak ez du ala olakorik ingo, oaintxe bertan aterako naukautotik eta neura hankazen sendo hauek eramongo naitek atzera Jackson Streetera. Estabaidan jardun ondoren, erabaki zuten Jimek emakumuzkoen beldurrik gabe, besaulkia apartatu batetik ikusiko zuela festa, basterretik, eta Clark arekin elkartuko zela danzan ari esen bakoitzean. Beraz, Amarretarako, gozokian zegoen, hankak gurutzaturik eta besoak antxumaturik, dantzariei bestela bezala, gizaleges eta interesik gabe zoegitekoa leginetan. Hura ordea, sinez erdibiturik zegoen. Alde batetik, autokontzientzia ikaragarria zuen, eta bestetik, jakin minandia inguruan gertatzen ari senaren aldera. Neskak ikusi zituen bananbanan ateratzen apaingelatik, handiturik eta luma zorniturik txoridiztiratzuak nola, Beren sorbaldalu rinduetatik beren begirale zaindariai irribarre egiten zietela, ingurura azkar begiratuz gelas jabetzeko eta aldiberean haien sarrerak piztutako erreak erreparatzeko. Eta gero, txoriak bezala berriro, pausatzen ziren, eta abi hartzen zuten zain zeuskaten mutilien besozen duetan. Sally Carol Hopperrek, hilioria eta beginagia, jantzia zuen bere arrozarik gogokoena eta nirnirka ari zen arrosa esnatu berri bat bezala. Marjorie Haight, Marilyn Wade, Harriet Carrey. Jackson Streeten beheraden bora pasan ikusiak zituen neska guztiak, orainileak izkurturik, lakaturik eta zabaiko argiek sotilkitindaturik zitustela, portzelan asko irudi bitziak ziren, arruzak, urdinak, gorriak eta urrezkoak, dendatik atera berriak eta orain dikera bat lehortu gabeak. Orduerdi egin azuen jimek jesarrita, Clarken kiku alaiek postu gabe, senetan... Hau pamutila, zer dena? Esateaz batera, belaunean txapaka egiten baitzion. Tarte horretan dozena bat gizonesko hitzeginda zeudenarekin, edoaren ondoan geratuak ziren, baina basekien guztiak arrituta zeudela uraan ikusita, eta susmoa zuen bat edo beste minduta zeudela berarekin. Amarretar ordea, berelotsa guztiak utzi zituen, eta interes larrigarri bat jabetu zen hartaz. Nantzila amarraterea zen apaingelatik. Organtza horitan jantzita zegoen. Soinekoak 100 Hz jostagarri situen, parpailazko hiru hilara eta singola handi bat atzean. Fosforeszentzia beltz hori bat serionari inguruan. Gozokiren begiak xabal-xabal ireki ziren eta karkasa bat etorri zitzaion estarrian gora. Eska ate ondoan geratu zen, haren bikotekidea lasterka agertu zen artean. Jimek ezagutu zuen gizona. Eguerdian nanzirekin Joe Ewingen autoan ikusia a zuen arrotzazen. Neskak, besoak asta eginek, zerbait marmarikatu eta barre egin zuen. Gizonak ere barre egin zuen, eta jimek igarri zuen min mota berri selebre baten ausikia. Izpi batzuk igaro ziren bikotekideen artetik, jim berriki epeldua zuen eguzkiaren edertasunezko errainuak. Gerizpeko belar txar bat sentitu zen orduan gozoki. Minutu bat geroago, Clark Urbilduzitzaion begiak diztiratzu eta posaren. Haupa Mutila! oio egin zion originaltasunik gabe. Zer moguz dena? Jimek harrapostu zion dena zegoela espero zitekeen besain ondo. Eta horra din irekin? Agindu zion Clarkek. Bazaukat zerbait baita harratzaldea aduna. duna. Jimek jarraitu zion nekez, solairuan barrena eta eskaileretan gora despentsaraino. Non Clarkek erakutzi zion flasko betelikido horizka. Harto likore zaharrona. Soda azpil batekin iritsi zen. Alako edabe bizia, Artolikore saharrona, mosorrotu beharra zegoen zelelttzurarekin. Aizaki Botazion Clarkek Bampez. Bai ez ederragun nanzi lamar. Jimk buruarekin baiet egin zuen. Benetan ederra. Bat etorri zen. Doktore Dotore Janzi Casok Primeako hau baterako. Jarraitu zuen Clarkek. Erreparatu aldi okarekin den morriari. Kankailuari, praka zurikoari, bai, areseri. Hore merrituk, sabanakoa. Merritorek, merrit bizarra egiteko labanak eite itik. Morroia guztiz gustatuta zaok neskarekin. Aren atzetik eizan ibili du kurte osoan. Zoratu ta neska? Jarraitu zuen Clarkek. Baina gogoko diat, jente guztiak bezala. Erokerian nabarmenak egin ditik ordea. Onik ateratzen du guztietatik uzietatik ere, baina tatxas beterik zaukak ospea, hau eta bestia iteatik. Nahialduk, jimek pasatu zion edontzia. Ona zao kartolikorea. Txarra ez? Zoran gautxaduk nezka, nola darabiltzan dadoa jainko lastena. Tragolu zeak urrupea teikik. Tragobata induzioat geroko. Maite minduta aldago merri torrekin. Zera jakingo diat, bazirudik gemengo ingurukon eskaguztiek eskonduta aldein behar dutela nora Beste trago bat zerbitzatu zion bere buruari eta gero tapoia jarri zion kontuz botilari. Igin, dantza hitera joan behar diat, eskartu koniak helikoria gordeko bau aldian. Ez duan ez dantzarikin behar, inok egartzen badu edaria badaukala, etorriko du eskatzera. Kontura tuarduko bater geratuko geratukoen eta beste batek eharki pasako dik nire kontura. Hartela, nansi lamar eskontzekoa zen. Plaster prakasuriko tipo batena izango zen iriko neska katsarroura. Sargatik etaren aitak ausokoak baino labana hobea zuelako. Eskaileretan behera sioa zela, deprimigarria iruditu zitzaion ideia Jimmy, sentipen harrigarria izan arren. Lehen aldiz bere bizitzan izan zuen desiralauso eta romantiko bat. Neskaren erretratua gorputen hasi izearen gogoan. Nansi mutil plantan eta graziazkalean barrena, Naranja bat hartzen fruitu saltzaile dotore bati zerga gisa. dabede bekatu bat kargatzen bere kontu mitikoan, soda zaham zen. aldra bat biltzen eta gero askatzen euforia betean edan eraako eta kanturako arratsalde baterako. Gosoki portxera irten zen inorrez zegoen bazter batera, ilunpean. Belartzako ilargiaren eta dantzatokiko atea palki argistatuaren artean. Aulki bat aurkitu zuenan, sigarreta bat piztu eta assolagabezi asko eldarnio batean murgildu zen, bere ohiko aldartean. Oraingo eldarnioa atik, sentsuala zen, gauak eta autz lurrinberoak artaraturik. Autzhoi, soinekoen eskoten azpian kukuturik, mila esentzia oparo serien. egan ateratzen zirenak ateiregitik. Musika bera Tromboio zen zenbatek lausotua, epel eta ilunbi urtu zen, harmonia mengel bat onetako zapaten kirrinkarako. Aldako batean, atea zeharkatzen zuen argi horizko karratua belstu zuen irudi ilunbatek. Neska bat atera berria zen apaingelatik, eta zutik zegoen portxean amarroin jarago. Apekako kakka bat entzun zuen jimek. Neskak buelta hartu zuen eta ikusi egin zuen mutila. Nansi lamar zen. Jim jaik izen. Zer moduz? Kaixo. Izildu, salantza egin, eta gero hurbildu zen. Jim Powell haizta. Jimek kenu xume bat egin zion, zer utzalkeria esan pentsatu bitartean. Ik, hasi zen segituen, zera baldagik ezer txikleaz. Zer? Txikleaz haukat honetakoetan. Zerri batek botadik txiklea lurrera eta ara. Nik zapaldu. Jim lotxagorritu egin zen Baldarki. Baldakik nola kendu? Galdetu ziona serre. Ganibet batekin alegindu nauk. Alegindu nauk apaingelako ser madalikatu guztiekin. Xaboilurarekin alegindu nauk. Lurriñarekin ere bai, eta sautu egin diat lurrinontziak gomakendu naian. Jimek buruan erabili zuen galdera nahasi antzean. Zergatik ez gasolinarekin behar bada? Itzokaren haotik atera besain naster. Neskak eskutik heldu eta beheko terrazaran zera manzuen antzintzika. Eta handik, grategian barrena, auto batzuetara, Zeinak hilargipean aparkaturik baitzeuden golf zelaiko lehen zuluaren onduan. Atera za, gasolina. Aginduzion arnazestuka. Zer? Txeklerako bada? Kendu eginde harrazaukat. Ezin diat bestela dantza egin? Jim, esaneko... Autoen aldera giratu eta haiek aiek hasi azizen, disolbatzaie deziratu lortzeko. Zilindro bat eskatu balio ere, aleginak eta zazpi egingo zituen alako bat eskuratzeko. E, menxe. Esan zuen une batez bila ibiliondoen. Hau errezadun, zapirik. Goian zagok bustirik, zaboi urerako erabilidiat. Jimek patrikak miatu zituen arretaz. Ezin liteke, ez daukat bat ere. Tira. Gasolina atera sexakeaguta lurrera izuri. Tutuari eragin eta likidoa isurtzen hasi zen. Ke Biziago eragin zion. Isuria alde bihurtu zen eta putxu oliotsu bateratu zen. Tirdirbetean distiratzen zuena eta islatzen dosena bat ilargi dardarati berei karasko altzoan. Ah. Asperen egin zuen neurritxo. Hustak dena ateratzen. Egin beharreko bakarra duk putzingoan sartzea. Etxirik, osorik eragin zion tutuari, eta putzua bapatean zabaldu egin zen jario osumetan norantzko guztietan. Horrela, eder Hau zen hainian. Gona altzatuz putzua zapaldu zuen airoski. Honek kenduko ditxiklea, seguru, marmarikatu zuen. Jimek irribarra egin zuen. Beste amaika auto ere bazauden? Gasolinatik atera zen emaro eta zapatak igurzen azizen, albo eta sola, automobilaren eskailera mailan. Gozokik ezin izan zion gehiago utzi, Barrez lehertu zen, eta laster neska ere bai. Clark Darroekinago ez da, Galdetu zion nekak lorategira atzerazioa zela. Bai? Baldakek non dagoen huura orain. Dantzan ustediat? Madarikatua? Tragoe bat egin du Tira. Esan zuen jimek. Ez kezkatu, hementxe ezaukat botila sakean? Neskak irribarre egin zion boskariotan. Hala eresoa apur bat beharko dun. Erantzi zuen. Ez nik? Azki dit botila. Benetan, bar esantzka hasi zen neka <risa> Proba egin gizon batek edan dezaken edo zer edan zezakeatnik. Eszergaite zen. Mai bateko baster batean jesarri zenura, eta mutila errenditu zen neskaren ondoko siitzezkoa aulki batzuetan. Tapoiaken du eta flaskoa espainetara eraman zuen nanzik, eta urrupal luze bat jozion, Mutilak liuraturik so egiten zion. Guztatzen? Buruarekin egin zuen itolarrian. Ez, baina gustatzen zaitak nola sentiarazten dauen. Jende geienari bezalan nikuste. Jimek bai egin zuen. Aitari, askotxo guztatzen zitzaionan, arrapatuta zaukanan. Amerikar gizonek, esan zuen nantzik serio. Ez sakitek edaten. Zer? Gimek durduzaturik. Izan ere, jarraitu zuen aso gabe. ez zakitek ia ezer behar bezala egiten. Tamutzen zaidan gauza bakarra duk ingalaterran jaio ez izana. Ingalaterran? Bai, nire bizitzako damu bakarra dukori. Gogoko aldun paraje hori ba. Bai, bene benetan. Nineu ez nauk inoiz izanen. Baina ingles asko ezagutu ditiat, hemen zehar izan zirenean armadan. Oxfordeko eta Cambridgeeko gizonak, badakik, angoz Iwani eta Georgeako unibertsitatea ditukoriek. Eta jakina, mordo bat ingeles eleberri irakurria diat. Jim interesaturik, zegoen, xarmaturik. Lady Diana Maner zen entzuterik izan alduk inoiz, galdetu zion zintzo. Ez, jimeke zuenaren entzuterik. Hara, ura bezalakoa izan nahinikek. Beltzarana aduk, badakik, ni bezala, eta bazatia, pekatua bezala. Ezkak zaldi bat eramaten badu katedral edo eleizaren baten eskaileretan gora, ele berrigile guztiek alasea gertzen ditestek beren eroiak. Jimek baieskoa egin zuen buruasa buruazadeitzu, Bere aletatik kanpo zegoen ulertzea. Ekartzak botila, iradoki zuen nantzik, beste urru txiki bat hartuko diat. Traguska batek ezin zio kalterik egin eskatila bati. Ara, segitu zuen berriro arnaz ez zurrutaren onduan. Han, jendeak badik estiloa. Hemen inortzok ere Alegia, emengo mutiek ezakitek ondo jansten eta gauza ikusgarriak egiten. Ez da ala? E, a, a, ala duen, alegia, ez du nala? Marmarikatu zuen jimek. Eta horiek guztiak nahi egin. Ni nauk irian benetan estiloa duen nesga pakarra. Besoak lusaturik, arnazazakon hartu zuen atseginez. <susk> Arra polita. Bai hori ze. Bat etorri zen jim. Nahi nikek txalupa bat eduki, iradoki zuen ameslari. Nahi nikek, haintzira zilar batean barrena nabigatu tamez izen esaterako. Xampaina eta kabiar mokadoa kartu. Sortzi bat laguneko eskifaia bat izan. Eta gizonesko batek jauziegin desan kareletik bera festalaitzeko. Eta ito dadin, gizon batek Lady Diana Mannersekin behin egin bezala. Hari atzegin emateko inaltzuen. Ez, erzuan naita eta ito ari atzegin emateko. Pakarrek egin behar zian kareletik bera, guztiei barrera egiteko Pentsatzen dinat, denak barrez lehertuko zirela ura hito zenean. Bai, barre apur bat egingo zitean, onartu zuen. Daianak bai bintzat. Gogor-gogorra duk. Ain zuzen, ni bezala. I, gogorra? Harriak bezain. Berriro arna hartu zuen sakon eta erantzi. Hemadak beste apur bat boti horretatik. Jimek zalantza egin zuen baina neskak eskua erakutsi zion desafioka. Ez tratatu nigero beste neskak bezala, gaztigatu zion. Ez dukegundo ikusi ni bezalako neskarik. Gogo eta egin zuen. Behar bada... Arrazoi izango duk, atik. Ire... Ire burua duk, gaztearen zorbaldak izanik ere. Jauzi egin eta ate aldera egin zuen. gosoki ere jaiki zen. Tagur, esan sion nansi kis alegas. mila esker goxoki. Gero neska barrura sartu zen, mutila arranpalo begi utzirik portzean. 12 kaldera longainekoen segizio bat aterasen, lerro lerro andraskoen apainglatik. Longaineko bakoitzak mutil bizi sale jakadun bat ondoan seramala, dantzaldi bateko formazioa osatuko balute bezala. Atetzik irteten ziren sorion barre logaleekin tik irteten ziren ijuunpera. Han, autoak atzerak eta oskar ari ziren. Eta taldeak elkarri deika iturriaren ondoan biltzen ziren. Jim bere baztertxoan eserita jaiki zen Clark bilatzeko. Hamaiketan elkarrekin egonak ziren. Gero Clark dantzara itzuli zen. Ala, jima dizkidearen serka ari zela, behala taberna izandako dako freskagarrien denda batera sartu zen. Leku hautsik zegoen. Beltz bat zegoen losorroan barraren bestaldean, eta bimutildadotan ari ziren nagiki maaietako batean. Jimek alde egitekotan zela, Clark ikusi zuen sartzen. Clarkek ere ikusi zuen ura. Aupa, jin! Botazion. Ator gurekin ona, Talagundo botia maitzen. Nik uste ez dela askorik geratzen baina aski izango duk erronda baterako. Nancy, sabanako gizona, Marilyn White eta Joe Ewing barreka ari ziren atean Soraio bermaturik. <gülüyor> Nancyk jim ikusi zuen eta begiak keinatu zion umoretu. Mai batera jo zuten etaren inguruan gertatu ziren zerbitzariak soda ohiz ekarri zain. Jimk dezeroso samarrik zo egin zuen nan ziren aldera. Neska kondoko maiko bi mutilekin zehar duen bostzoseko dado joko batean. Ekarditzakona na. Iradoki zuen Clarkek. Joe ingurura begiratu zuen. Eztigu jendetzarrik behar, klubeko arauen kontrakoa uk. Ezagokinor kanpoan? berretzi zuen Clarkek. Taylor jauna izan ezikora eta beraza bilek zoroen pare. Arritu nahi hanean gasolina gazolinagoztia autoari. <risa> <risa> Denak barreka ziren. Milioi bat dolar, baietz Nancyk zerbait eukizapatan berriro. Etzaok aparkatzerik ure inguruan egonezkero. Nancy, Taylor jauna irebilea eridon. Nancy musugorri zegoen. Jokoan beroturik. Ez diatikusiaren kotxe txiki zistrina bihaztean. Jimek iziune bat igarri zuen bapatean. Biratu zen eta din zehaztu gabeko gizon bat ikusi zuen atalasean. Clarkena hotxak sulatu zuen ahalkezko dezeros eta zuunura. Taylor jauna, etorreko alzara gurekin. Mila esker. Taylor jaunak batean paratu zuen bere presentziago gaikarria. Ala, beharko duan za, zain egon behar dut gasolinapur ekarri arte, Baten batek ederki pasatu du nire autoaren kontura. Begiak narroturik, askar begiratu zien banan-banan. Jim gogoetan ari zen zerrentzungote zuen gizona katalazetik. Alegin zen ari zen gogoratzen zerre zuten. Suerteko nago gaur, aldarri egin zuen nantzik. Horra, hogeita marxoz. Eutzi! Tartean sartu zen Taylor Papatean. Ara, Taylor Jauna, ez dado dadotan aritzen sinenik. Nancy posarren zegoen ikusirik gizonak ondoan eserita beraren apustuari eutzi siola Bribrau. Begitan hartua zuten elkar. Nancy gizonaren hurbiltze saioak bain betiko sapustu situen gau hartatik. Ederki txikiok egizue amatxo gutik. bat behardiat. Nancy xuxur laka ari sitzaion godaletari. Eskumu egimendu zorrotz eta edergarri batekin astindurik dadoak maaira jaurti zituen. Hori da, baningoen bani, berriro irabazle. Bost jo kaldi ustelek erakutsi zuten Taylor Galtzaile etxarra Kontu pertsonal gisa hartua zuen nantzik, eta rakazta bakoitzaren ondoren, jimek garaipenezko dardar bat igartzen zuen neskaren aurpegian zehar. Apustua bikoizten ari zen botaldi bakoitzaren ondoren. Ala kon suerte onak nekesira unsezake zezakeen lusaro. Pachada sartzea hoe. O hartarasi zuen jimek erabeki. beki. Ha! Baña begira jo koni. Erantzun zion neskaka apeka. Sortzia behar zuen oraingoan eta dei egin zion zenbakiari. Ada txikia, oraingoan hego alderantzkoaz. Ada dekaturrekoak pirritan se zuen maia. Nan zuturik zegoen, segoen, erdi soraturik baina suerte honak jarraitu zuen. Neskak dadoa astindu zuen atergabe. Taylor mahaia jotzen ari zen atzamarrekin eta zen geratzera. Nazi hamar bat ateratzen saiatu zen, baina txanda galdu zuen Taylorrek irrika hartu zituen Isilik jaurti zuen Iusmiko isiltasunean dadoak baino ez ziren entzuten mailian perritan batabestearen atzetik Orain nan ziren txanda zen berriro, baina suerte ona ez zuenengoitik alde Atzera eta aurrera zebilen zorria Taylorrek alde izan zuen behin eta berriro eta berriro ere Nantzik bere azken bostolarrak galdu arte aritu ziren jokoan. Onartuko alduzu nire txeke bat, esan zuen askar. Berrogi tamar dolarrean, eta dena jokatuko dugu? Nabarizia azen arena hotxanen urduria, eta arenezkua dardarka zegoen txekeari eusten. Clarkek eta Joe Ewingek begiratu gabe baina larritu bat egin zioten elkarri. Taylorrek berriro jaurti zuen. Sakel zuen horren beste ziren txekea. Jokatuko aldugu beste bat, esan zuen neskak errime. Edo zein banko kordainduko dizu edonon, ez salantzarik egin. Jimek orduan ulertu zuen. Neskari emanazion hartolikore zaharrona. Neskak hartua zuen hartolikore zaharrona. Ezen hausartu tartean sartzen. Alako adine eta mailako neska batek nekez izango zituen bi banku kontu. Erlohuak ordubiak josituenean ordea, ezin izan zion gehiago utzi bere buruari. Niri utziko galdidan niri dadoak botatzen ire ordez. Proposatu zuen bere hotzapal nagi arte gazamarrarekin. Bapatean nantzik, logale eta sorgorturik, kodale eta paratu zion aurrean. Eddarkimutiko. Lady Day Manersek dioen bezala? botaitzak gozoki. Amaitu zaidak zuertea. Taylor jauna? esan zuen Jim Ka gabe. Jokatuko dugu orko txeke gatik diruaren kontra. Ordu erdi geroago, nanntnziaren aldera egin eta txpakka egin zion bizkarrean. Suerte ona ostu didak. Neskak baiezkoan hasteintzen zuen burua. Halako batean, Jimek azken txekia irabazi zuen, eta besteekin batera jarririk, konfeti bihurtu eta lurretik barraiatu zituen. Baten bat hasi zen kantuka. eta nantzi zutitu zen, aulkiari atzeran tostikos jota. Jaun Andreok, iragarri zuen. Andreok, hire bai, Merilin? Munduari esan nahi diot, Jim Powell jauna, iriko gozoki esaguna, salbo ez bendela harako ezaera hartarako. Jokoan sorioneko, maitasunean sori txarreko. honekoa da jokoan, eta hortaz, nik, nik, Maite dutura. Jaun Andreok, nantzi lamarrek, neska eder beltzaranak, Sarri heralden gazteriako kiderik famaturen artean aipatuak, beste neska asko bezala alaipatu izan baita, iragarri nahi dizue, iragarri nahi, izan ere, jaun. Aldarokaz izen bat batean, klarkaik eldu egin zion orekari eutzi ezaion. Nire akatza, neskak barre egin zuen, Norbera katzera, aurrera, dio. Gozokiren alde edango dugu. Hor dago Jim Powell jauna gozokien erregea. Eta handik minutu batzuetara, zuetara, Jim Kapela eskuan klarken zain zegoela, nantzi gasolina abila aterazenean ura zegoen portzeko txoko beraren ilunpean, neska Jimen atzetik agertu zen. Gozoki, esan zuen, horra lago gozoki. Nik uste eta haren urduritazuna pelak ametsar baten parte zirudien. Nikusten nire musurik gozoenetako bat merezi mereziduala denagatik gozoki. Lipar batez neskaren besoek jimen lepoa inguratu zuten, eta neskaren Espainek sakatu zituzten. Undu honetarako basati utxan auk gozoki, baina mesede handia egin didak. Laster egin zuten portzean bera kilkerrotso zeneko landan barrena. Jimek Merrit ikusi zuen aurreko atetik ateratzen eta zer egiten Nansiri. Neska barrez ikusi zuen aldentzen begi sorrekin oinez mutilaren auto aldera. Merilinek eta jouk jarraitu zieten, jas neska batei buruzkoa bestilo galetu bat kantatuz. Clark kanpora atera eta Jimekin elkartu zen eskaileretan. Erranastean nikuste. Esan zuen Arrausika. Merrit gozo zaok. Ok. Nansirekimo turtuta Sartaldean golf barrena, tapiz gritxotil bate datu zen gauaren oinaldean. autoko taldea beste bateko leloa kantatzen hasi zen motorra berotu bitartean. Aldarri egin zuen Clarkek. Gabon, Clark! Gabon! Izilune baten ondoren, ahotsa multzualai batek erantzi zuen. Gabon gosoki? Autoabeatu zen kantuzko leherketa batean. Bide ondoko landetxe bateko holiar batek kukurruku bakarti bata hereratu zuen. <coughs> Eta haien atzean, azken zerbitzari beltzakitzali zuen portzeko argia. Jim eta Clark dandarrezkoan ziren forreraino, haien zapatek karrazka egiten zutela gogai kariro legarrezko horubean. Mutila! Asperen egin zuen Clarka kemaro. No Naula, iten duk dagoa, kolabotatzeko ba. Artean hilun egizeuen, Jimen matrailar galetako gorritasunari igarzi ezaion, edo esoiko lotxa baten ondorio zela hartu zedin ta hiliren garajearen gainean, logela itxean durudi egiten zuten egunosoan osoan solairuko burrunbada eta saratotzek eta garbitzaile beltzen kantuek, kanpoan autoak maukarekin garbitzen ari zirelarik. Gelakarratu goi bel bat zen, oeak eta maai mailatu batek bakarrik urratua. Maaian, dozen aherdi bat liburu zeutzan. Joe Millerren Slow Train Through Arkansas eta Lucille, edizio sahar bat, antzinako estiloko eskubateko arrez bete-betea. The Eyes of the World, Harold Bell Wrightena, eta ingalaterrako elisako ototzliburu sahar bat, egalean Alice Powell izena eta mila sortzireun eta hogeita maikako data idatziak zituena. Sortaldea, artean grisa gosoki garajera sartuzenean, urdin bizi eta oparu bihurtu zen, bombila bakartia pisteaz batera. Berriro zuen argia, eta leio aldera joan zen. Sorbaldak pausatu zituen leoko koskan, eta goiz gero eta sakonagora goraoso egin zuen. Emozioak esnatzearekin batera, uttzaltasun halako bat izan zenaren lehen biziko sentipena, min zor bat haren bizitzaren erabateko kritasunaren aurrean. Horma bat alttzatu zen batetean inguruan, ura barruan ertzirik, haren geabiluziko horma zuria bezain zehaztu eta aukigarria. Eta horma hura hautemateaz batera haienatu egin ziren haren bizialdiko erromaikotasunro, Azaitasuna improvisazio xaloa, biziaren eskusuzabaltasun miragarria. Beste gosoki ura desagertua zen, Jackson Streeten barrena kantan nagi bata opeka erabiltzen zuena, denda eta kaleko saltoki guztietan ezaguntzena, Ti Sales eta herri umores asea, batzuetan triste egoten zena tristuraren joaldi hutsagatik edo denboraren joanagatik. Izena bera irain bat zen utxalkeria bat. Barru barrutik basekien merritek Espaina sartu behar zuela. Egun zentiko nan ziren musuak ez zuela ura jeloskor jarriko. Neskari astio izango siola bakarrik bere burua hala beheratzeagatik. Eta gozokik bestetik garajean ikasitako azpijoko baldar bat erabilia zuen. Neskaren garbitzaile morala izana zen. Sikinak gozok irentzat ziren. Krisa urdindu hala, Jimek gela argizbetea zeharkatu zuen oeraino. Etaan bota zuen bere burua, ertzei tinko-tinko Maite dut. Ozen aldarri egin zuen. Jainkoa. Itzok esandakoan, haren baitatik zerbait ateratzera lehiatu zen, ez desegindako arri bat bezala. Eguratza argitu eta distiratxu bihurtu zen egun zentiarekin, eta eguzkiak aurpegia jotzearekin batera, negar zotin kaaz izen burkoan. <tusurren> <tusurren> Iruletako eguzki galdatan, Jackson Streeteko iskinan, gosokik atzamarrak txalekoan, dei egin zion Clark Darrowi, ura autoan kalean barrena Minesetanek Sevilla. E! Dei egin zion Clarkek Forraparean harrigarriro geldituz. <tusurra> Jaiki barriala. Gosokik esetze egin zuen buruarekin. Ninduan oheratu ere. Aloko ez egon bat banuenez, ostera luze bat indiatin inguruko landetatik. Horrentxe, eldu nauk irira. Pentsatu diat ez zinegon ez zinegon baintzela. Nire olatzu, nauke guzoan. Pentsatu diat iritik aldeitea. Jarraitu zuen gozokik, bere gogoetetan murgildurik. Pentsatu diat landetxera joatea, talantxoren baton hartzea, bat Dani. Ustedia denbora gehiegi mandu dala alferkerian. Clark isilik geratu zen, Eta gozokik jarraitu zuen. Pentsatu diat izeba 1000.000 ondoan neure dirua erabile izango dela landetxean eta arekin zerbait egin, nire familia guztia handikoitik etorria du. Leku handia zagok. Clarkek jakimminez begiratu zion. Barregarriaduk. esan zuen. Alako Halako zerbait sentitudak nik ere. Gozokik zalantza egin zuen. Etzakiat? Azizena ziro. Atzoko neskark esan dako zerbait duk. Diana Mannerz esaneko andre batez esan zuena. Zer pentsa eman zidan horrek. Jaiki egin zen eta modu bitxi batean zo egin zion klarki. Familia bat izan nian behiala. Esan zuen ondarkor. Clarkek bai egin zuen buruarekin. Bazakiat. haietako askena nauk. Jarraitu zuen gozokik. Aotsa apur bat goratuz Eta eztiat fitxik ere balio gozuki ezaten ziatek Alegian makal eta txepel Nireak norbait ziren garaai hartan inorret ziren ohiek burua goratzen dikek, kalean gurutzatzen autenian Clark berriro izildu zen Erabakita zaukat, gaur bertan joango nauk, eta hiri honetara itzultzen na jaun nagurgarri bat izango naok Clarkek zapi batatera eta bekokia xukatu zuen. Pentsatu, i eza izela izan gertatua hola hartu duen bakarra. Hon hartu zuen goibel. Bereala maituko dituk neskak batera bestera hola ibiltze modu hori. Tamales bai hola beharko dik. Zer diok? Galdezka jimarriturik. Bart gertatua zabaldu dela irian? Zabaldu? Nola gorde ostera izilpean? unkrietan agertuko du gaur gauean. Lamark doktoreak nola edohala gorde behardik beri zen onna. Jim alboetan ipinini zituen eskuak eta metala estutu zuen bere atzamar luzekin. Nola, Taylorlorrak ikertu alditu txekeak. Orengoan Klak izan zen arritu zena. Ezaldukenttzun zer gertatu zen. Azki izan ziren Jim Entxun didura begiak erantzuna igartzeko. Laukoteak, iragarri zuen klarkek espantuka. Bazian beste botila bat batxar. Zoratu zitzaiean eta erabaki zitean iria zurreta lurrutzi barzutela. Ala nanzi eta morroiura merrit, eskonduin zituen rogbilen goizeko zazpietan. Arrakala sume bat agertu zen metalean gozokiren atzamarren azpian. Eskondu? Bai, bai! Nantziri Moskorra pasatu zitza jonean, itzulizuan li zuan arrapaladan. Ne garrez eta ezorretara beldurturik. Esan ezura guzi akatzu bat izan zela. Lehenengotan Lamar doktoriaa zerrizian jarri zuan, Merrit hil behar zuelaka, baina nola edo ala barituzikean. Eta Nantzi eta Merrit joan zituan sabanara ordu biterditako trenian. Jimek pegiak zituen, Eta kostata gaina hartu zion bapateko aldi txarrare. Negargarriaduk. Esan zuen Clarkek filosofias. Enauk ez konzazari hori ondoza ok. Neiz ez duan uste nantziri ardura dionik motilorrek. Krimen utxaduk ordean eskatzegin batek familiaria lako mina egitea. Gosokik autoari joaten utzi zion eta alde egin zuen. Zerbait zebilkion berriro barruan. Zerbaita salgaitza. Ia erreak zio kimiko bat. Nora hoa? Galdetu zion Clarkek. Gozokik atzera begiratu zuen sosoturik zorbalden gainetik. Juan beharra zaokat. Murmurik zuen. Denbora gehi indiat jaikitza alditxarturik nahok. Ah. Kalea bero zegoen iruretan eta hare beroago lauretan. Apirileko hautsak eskutatzen zuen eguzkia eta berriroa gerrarazten. Munduan eguerdi-seguerdi eternalki izandako dako jola zahar batean bezala. Lauter dietan, baretasun esko lehen biziko geruza zabaldu zen, eta itzalak luzatu ziren olanen eta zua hitz samatuen azpian. Pero hartan, ez zion asola ezark. Bizi osoa eguraldi utxasen, itxarotea noiz amaituko beroa, zein gertakariek ez baitzuten esan ahirik, eta noiz etorriko freskura. Zeina gozoa baitzen eta ferekatzen baitzuen emakume baten eskuak bekokiakitu bat nola. Hegoaldean, aldean, Georgean, bada sentipen bat, behar bada hitzetara inoizek arri gabea. Ego jakituriarik handiena hori sedela. Hala, handi gutxira, gosoki jola sareto batera sartu zen Jackson Streeten, hankideko lagunarte bat topatuko zuelakoan betiko txantzak egingo zituena, arkulertzen zituenak. A curbstone cutie his mama's pride and beauty they call him jelly bean parts his hair in the middle and flasses it down scatters little jelly beans all around town why the boys all love him they think he's a riot if you know what I mean won't drink that Bevo beer wine eats ice cream sodas but all the time I'm a curbstone cutie mama's pride and beauty they call him jelly bean I mean they call him jelly beans Entzunduzu, gozoki. Egilea, Scott Fitzgerald. Euskarazko hitzulpena, inigo roke. Gaurko irakurlegon bidatua izan da, inigo roke. Xerezaadeen arxiboko besteaal bat entzun duzu. Gure doñoa da Charleston Behinds the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak Freesoundetik hartuak dira: Hiru bebikoitz puntua Freesound.G. Podkasta hau egiten dugu, saioa gabikagoje askoak, jasonelalarrinaagak eta ana amoralesek Bilbo hiria irratiko estudioan. Mila ezker gurera urbiltzea gatik. Guztora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, xerdezaderen artxiboa Literatur podcastera. Laster Arte.